Олексій Волков. Виконавець Роман. Видавництво «Джерела», Київ, 2005 рік. Читає Галина Шумська. Олексій Волков найгучніша сенсація сучасної української літератури. Він докорінно змінив уявлення аудиторії про традиційні детективи. Популярні за формою, але наповнені високим літературним змістом, його книжки завоювали широку читацьку аудиторію. Такий стиль критики охрестили інтелектуальним чтивом. Олексій Волков, за освітою, лікар. Мабуть, тому він так добре знається на тонкощах людської психології. Але й пара психологія йому не чужа. Крім того, автор – натхненний мисливець. Уплітає нитки захопливої інтриги у канву свого хобі. Трилер-виконавець протурував авторові шлях на вершини літературного успіху і завоював тисячі читацьких сердець. Ми заздремо вам, тому що ви вперше відкриваєте для себе цей роман. Перед вами роман, з якого почалося сходження на вершину Олексія Волкова. Дехто й досі вважає його найкращим у творчому доробку цього талановитого автора. Ти живеш звичним життям, не знаючи, що поруч перехрещуються силові лінії незбагненного лихого поля, котре підхопить Стисне і закрутить так, що захрустять не лише кістки, а й сама душа. Таємничі події, незвичайні люди, чужа помста, зброєю якої тобі судилося стати. Трилер Олексія Волкова тримає у напрузі до останньої сторінки. Містика тут переплітається з реальністю а парапсихологія із захопливими пригодами. І читачеві лишається тільки зачаровано перегортати сторінки, сподіваючись, що кінець буде щасливим. Грань між життям та смертю вузька і непевна. Ставши на неї, так важко втримати рівновагу. Той, кого заганяють туди безжалісно та жорстоко, наче звіра, йдучи по ній, відчуває жах та безвихідь. Почуття його загострені, дії непередбачувані. Грань між життям та смертю. Той, хто стає на неї сам, Іноді навіть не здогадується, що рухається краєм цієї прірви, але незбагненне, близьке дихання безодні бентежить його, примушуючи стискатися серце у важкому передчутті. Ці двоє йдуть краєм прірви назустріч одне одному. Жоден із них не знає про другого. Грань між життям та смертю надто тонка. Вони не можуть не зустрітися, а зустрівшись розминутися. Курки зведені. Палець торкається спускового гачка. А життя таке крихке, таке тендітне. Так мало треба, щоб воно обірвалось. Холодний морок без притягає. Звідти немає вороття. Хто зробить останній крок? В того дня, ще до початку зими, погода була такою позимово-чудовою. Півгодини тому – перестав іти лапати сніг. І небо проясніло. Сонце ось-ось збиралося заховатися за горизонт. Проте наостанок щиро сіяли свої промені на ці розкішні сніги, які під вечірньою зорею мінилися усіма барвами. Це було фантастично. Григорій стояв біля вікна, і дивився у бінокль, оглядаючи все навкруги. Дивився довго і зацікавлено. Нарешті відірвався і поклав його у футляр. «Добра штука», – сказав він, ставлячи футляр на стіл. «Скільки дав шефе за такий апарат?» «Сто п'ятдесят», – відповів Борис, кинувши папери до столу і засуваючи шухляду. Я склав папір, який щойно переглядав, і також віддав Борисові. Це була копія рішення обласної ради товариства мисливців про відкриття зимового сезону полювання. «А можна було би і трохи раніше відкрити», – сказав Борис, ховаючи і цей папір. Унизу загоркотів мотор. До будинку під'їхала машина. «Ну ось!» – підвівся Григорій, беручи шапку. «Ви у зборі! Бажаю приємно провести час!» «А ти що ж, відколюєшся?» – Борис здивовано подивився на нього. «Так, шефе!» – напускаючи на себе серйозний вигляд, відповів Григорій. «Ви тут усі до відкриття сезону з обновками позбиралися? В кого бінокль, в кого рушниця?» «А в кого?» – він покосився на вікно. «Навіть машина!» «Один я серед вас, бідний, нещасний», – затисався. «Отож, не буду псувати вам компанії». «Ну, як знаєш», – відповів Борис. Григорій потиснув нам руки і, хитро усміхнувшись, вийшов з кабінету. «Ну, звісно, обновки тут були ні до чого». Просто він мав якісь невідкладні справи. Можливо, зустріч із черговою коханкою. Бо був на це мастак. Так уже склалося, що наша невеличка компанія традиційно на початку сезону їхала відпочити і розважитись на хутір поблизу лісу. Ми не були дуже великими друзями, лише товаришами людьми, яких єднало спільне захоплення – полювання. І хоча полювали ми, як правило, в різних компаніях,